Salatu wasalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa menu ala Allah unë gjallu ala falenderojmë dhe vetëm për ti ndimë dhe fale kërkojmë lavdata atë bekimet e Allah qofrimi Muhammedin alaihi salatu wasalam mi familin shokët dhe gjithra që ndzikin këtë rukë diri din dhe, dhe, dhe fund të kësaj bote të ndërrua Allah dhe dhe motra edhe sonë të si zakonesht po takuamin këtë të kemë Njësa langë gjellewala që t'i bëkën takimi tona, t'i bënd të të beshme për neve në dunja Dhe njësa langë gjellewala që për fundimi jonë të jetë knasija Allah dhe gjenneti i ti Imi duke trajtuar shëmbujt e Koranit dhe kemi marë shëmbujt që flasim për gjennetin Dukë munduar që të trajtojmë këtë temë nga disa aspekte për mes disa pikeve që Shpresojmë kemi arrit dhe ridikon të prezentojmë kuptimin e duhur të gjenetit dhe ndikimin e ti në jetën tonë të për detshme. Normalisht, gjenetit, kimi thënë, është i përherëshon, është i pafond dhe është vështirë që njëri të vendosë pikën në trajtimin e kësajteme. Mirë po, sënë të dua që të trajtoj edhe një legjerat lidi me gjenetit duke munduar që të paraqesim e dhisa anë të rëndësishme të këti besimi, veçanëresht kur ka të bëj me aspektin praktik të këti besimi, kur ka të bëj me ndikimin e gjenetit në jetë në kësaj bote. Pra ndaj, sante, dhe të mundoh me lene Allah Gjellewala që të japë i përgjigje një pyjtë të madhe, të rëndësishme, e që shpesoj se përgjigje shumë adekuatu për te është pikrisht tema që po e trajtojmë. Të ndërdozër, ne e dim se njërzimi ka kaluar në për etapat të ndryshme dhe ka kaluar në për situatat të ndryshme dhe koha që ne po e jetojmë në shumë aspekte logaritet si një kohë ma e veçan se kohërët e tjera fillemisht në aspektin pozitivë. Nga se njerëzit, me ndihme në Zotit, kanë rritë të zbulojnë shumë gjera interesantë të rëndësishme që ua kanë lehtësuar jetë natyren në masë të madhe. Andaj edhe levizja është lehtësuar, edhe komunikime është lehtësuar, edhe standardi jetës është ngritur, edhe kvaliteti është rritur e kështë më radhë, gjitha këtu në krasimit kaluaran, kanë shënu një për parem dhe më dhonë të madhë. Në nënë tjetër, probleme që me to balaveqohet njëriju i kësaj kohë, edhe ato janë dveçanta, nuk i ka pas njëriju i më hershme. Dhe këto probleme janë me të vërtet shumë serioze. Ma dje, studiosit e shonë po i konsiderojnë aqë serioze sa që, po rëzikojnë edhe lojnë njërzorë. Dhe bënë përpjeket ndryshme për të ofruar zidhje, për të ofruar përgjigje, dhe ide të dushme se si t'ja dalim e si kina mundësi këto probleme i t'i kalu si kina mundësi që këto smundje shëqërorit përhapura mas të prekin rënd e njerëzimit e kështu më rënd nuk është tema i mesonte për këto probleme nga sëndë shumëta e asë nuk është tema i mesonte e që ka të bëjme përgjigjen në gjitho probleme mirë po tema i me është të kufizuar në dison nga këto probleme e që konsolistët janë shumë serioze dhe se si ka mundësi që për të gjitha këto probleme gjennetit jetë shërim dhe jetë rukdalje do atët përgjigja më e mirë në këtë dilemë të madhe dhe ila që më e mirë për gjitha këtos mundje të shëqëris dhe njëriut bashkohor është kuptimi i drejt i gjennetit gjennetit i cili në në në në në në në në në në në në në në në në në n ka reflektim gjeneti edhe në dunjo. Nëse arrim ne me e përkthy ja për sprovëve, të përkthy gjenetin në dunja, do të arrim që t'ia dalim përkundër sprovave të lëshave, smundjeve, gjithë ato që sot ballafaqohet me to njeriu bashkëkohor. Andaj kam përmbledh disa prej këtyre smundjeve dhe do të mundona me të trajtu si reflekton jetën një e përditshme dhe si gjenneti ka mundësi tjetë shërëm për të probleme. E para që do të fillojme me të rejtu të nëruar lezën e motra është një lej konflikti dhe pa qartësie në raport me qëlimin dhe mjetin. Në gjithë të dimë se faza më rëndësish me gjdo udhtimi, Dërj çdo suksesi, dërj çdo arritje, një jetë njëri tash përcakton qëllimin edhe mjetin. Dhe dështimi më i madh i njërit është që të huq në të dyja, t'ia ja huqë në qëllim ose t'ia ja huqë në mjet, ose mes të përzihet me së dyjave dhe njërin ta bën tjetrin e tjetrin ta bën atë parën. Andaj kjo është e shpaguar në gjithë Fushët etës e njëriut Njëri ka problem Sëtë me përcaktu Qëka është qëlim e qëka është mjetë Sa që të nërëllën nga paqarësia e ma dhe e kësaj Njerëzit kanë fillu që mjetët me i tretu si qëlimet E qëlimi ku shku Gëse qëlimi ju konë edhe mjetët ju ka qenë Nëse mjetët janë shty një fazë ma për para Të qëlimet e ku jenë shku qëlimet jë ndargun nga jetë a njërit, nuk eksistojnë ato mu nga se njetët i kanë shty i kanë vendos jashta qëllimeve të jetës e njërit një shambull konkret diri von a qësa mund shërbemi edhe me fakta historike njerëzit pabarës e definimit pabarës e definimit Pavarësisht për kufizimet, me pojeta ka qenë përgjigje në një pyetje të madhe. Pse jetojmë? Do njerëzë dikur janë pyetur, pse jetojmë? Pse kemi qenë këtë dunë? Ka qenë pyetje e madhe pse po jetojmë. Mirë, po në dekadat e fundit, ndoshta në shekujt e fundit, nuk bëhet më pyetje pse jetojmë, por njerëzit pyesin si të jetojmë. Pythet për standardin, pythet për kvalitetin, për ushqimin, për veshmbafjen, për dukjen, gjitha këtu e ndrëndësishme. Që dikur kanë qenë mjetë, sot djenë shëndun qëllime. Pra ndaj, me këtë qëpe njerëzëve, në shumisë e ose rrinë, thot qëllimi imë është me pasë mundësi një shtëpime ndërtu. Qëllimi imë është me pasë mundësi një shkollë me kry. Qëllimi imë është në qëse kanë mundësi me u punësu dikunë. Këto ka aspekti gjuhësorë, nuk është problem me i tretë u qëllime, s'ka gajle. Mirë po, kur këto pastaj dhe projnë ndarazin, mirë të pëvarën, një orë, në përpudhje me qëllimin më dhorë, atërë bënë probleme. Nga se qëllimi final, në qësëndi ka qëllimi final jetë në vetë, të ndërnëzërë, gjithë tha qëllimet e tjera pastaj mobilizohen drejti qëllimi edhe shkollimi, edhe punësimi, edhe banimi, edhe çdo këto pastaj janë qëllime, mirë po janë qëllime në një qëllim. Kur mungon qëllimi i madh krye familjare, shpërndaan familjarët. Secili qëllim pastaj kërkon për veten e tij. Dhe njeriu bëhet i shpërtalluar. Bëhet i shkaportërdhur. Dhe pastaj njeriu jetët që Allahu i ka krijuar me i shërby qëllimet fillon tash ato të kanë qëllimin e tij. Prandaj vendbanimi që Allahu xhallehu ala na ka mundsuar të jetojmë të realisht është mjet. Edhe ushqimi është mjet, edhe pija janë mjete e të tjerat edhe dukja jashtë janë mjete që i shërbejnë një qëllimi të madh. Mungesa e këtij qëllimi që i organizon të gjitha këto qëllime dhe mundson funksionimin e duhur të mjeteve, mungesa e kësaj çfarë? i shpërndan. Dhe pikërisht të ndrorohet për këtë shpërndarje ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pikërisht këtë gjenetje ka rol levat për ta rikthyr prap njirin në formë organizuamë, me e kthy prap njirin drejt qëllimit të duhur. Çfarë thot pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam? ناثثن ورتيچه ترمزون ترمذي و سنن ان تي ثوت بيغمبري صلى الله عليه وسلم من كانت اخ من كانت الاخره هم جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه ومن كانت الدنيا هم جعل الله فقره بين عينيه و فرق عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له. Kjo është për ligjën më e mirë e këtij asaj që ka flitet për këtë. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: Ai që ka sunimin e ahiretin, e ahiret çka sunojmë na. Ku sunimi i ahiret është kush xhenetin, se kush nuk ka sunimin xhennemin. As nuk ka përumlavdu, as nuk ka sunën dikush Dalim për Allah të me dhonë lëgari E asiratin Atu zhvillimet e ahiretit Pra ndaj, këtu kur të të pejga mirës Kush e ka për qëllim Ahiretin, qëllim është Gjeneti Kush e ka për qëllim E ka brejnë, e ka dërt Ahiretin Thët pejga mirës Allahu ja vendos Pasurin në zamër Ju jo, këtë pasurin që i habit Po Allahu gjëlle olë ja bën Zamën të pasën pa marështi s'ka ka për jashtë në djenja e pasurisë bura nga zamërë ati pas ta i thatë o gjemë a lehu shemble dhe ja përmbledh ato që zakonisht njerë dhe ju shka përderdhen ja përmbledh Allah u gjellole mendjen ja përmbledh angazhimin ja përmbledh familjen ja përmbledh gjitha gjirat tjen në shërvim të një qëlimi ande e shenjë njëri për shambull i ja angazhum pun dunjas shumë si kurse kemi thënë Mirë po ja delë me falë në mozin Ja delë me agjeru Ja delë me lezu kuran Ja delë me këtës për familje Ja delë për këtë Dikush po ja përmblidhë gjitha këto e dhe plës Po e së dunjoja Nuk është për shkak të menajimit të fort Po për shkak të preukupimit të rëndësishm që e ka ahiretin Prandaj rujtja nga mës shpërndarja Nga mës shëturja Nga kaosi është Në qovë se njëri jetën për Ahiret o më në kanët i dunja hëmë e kush përfitim në kësoj buët e ka qëllim ka qëka, i s'ka ma tjepër thotë pegamberësëm Allah ja vendosë fukarlokën parasyve tonë e ka fukarlokën nuk e shë pasurin e jelëdë a i ka shumë, nështë e ka pëllohë tjepër i ka, ka punë mirë ama nuk e shë nga se e ka varfrim parasyve dhe sartë fletë fletë me varfri dhe sartë gjykonë gjykonë me varfri dhe sartë vepranë vepranë me vërfri. Gjithë më nështë në presionë të vërfris, edhe pse, mëti aj, ka dolë nga krizë e vërfris. Realisht ka dolë. Mirë po e ka parasysh pse, nga se, lërgimi këti qëllimi nga jeta, ja ka sirë këtë vërfi shpirtrore, jo vërfi materiale. Pastaj, thëtë pegamerësën, uëferë rëka alehi shëmble, dhe Allah ja shpartalon qështjet, apo, Një punë e ka ka, një menë e ka ka, një dertë e ka atje, familjën e tonë, i shparta lukëm, nuk din ku e ka krytë, në onë vazhdimisht në ndjekje, vazhdimisht në telashën, në garkesa, i pa organizuar, i pa përmbledhur, në është të në punë, shumë në menagjëri mirë, po në familje, katastrofë, në raporte me njerëzë, largë, e kushtë të më radhë, menjen, shka, shka përderë në gjithë të anët, për shfarë asuja, kush e ka shka përderë, kush, e ka bë këtë ka, këtë kaotik, kush mungjese e qëlimit dunja që ka qenë mjetë e ka bo qëlim e kur këtë e ka borë janë shpërtalu gjitha gjirat kjo është problem sa të njerëzve është problem jetët dinamike për thonë s'ka ko sa njerëz për shambull nuk kanë ko me najtë me familjeve sa njerëz nuk kanë ko me u falë a i thëtë ojnë e për du për ku me gjitha të vakt e sa njerëz nuk kanë ko për këtë e nuk kanë ko për këtë e kështu më radë të e shëndrimit të mjetit në qëllimë, për këtë asyja. Allah ja vendusë fukarlokën parasyja, dhe ja shpërndan, ja shkapërdedhë qështjet, dhe pas taj, thë të i ka mërësëm, nuk fiton nga dunjaja posë sa Allah i ka caktu. Do të të këpër okupim, nuk e bënë ma të pasën. Aqë sa Allah i ka caktu, aqë ki me marë. Mirë po, mungese e këtë qëllimit e ndërëzër, ka bërë që, kujyri më kthy veten nga një nga një krijes që ka pas mundësi më pas shumë gjëra shit të mëdha në një burg që është më i sa i dhunjo ai ka futur vetën vetëm kët burg nuk shërp për të saj nuk punon për diç për të saj ai nuk ndin as nuk flet për asgjë pas çka të bëjmë me kët me këtunë japun andaj Këj ka shëtunirë shumë të lashe. Nga njëra anë të ndërlozër njëriut krasë që janë shpërnda punët, janë shkapërderët punët. Njëriut ka me këtë ka dështuar edhe në kërkim e lumëturis dhe kënasis. Nga se lumëturia dhe kënasia, reale janë të gjenetit. E kuraj nuk e shëtë gjenetit, nuk e ka gjenetit në qëlem, a i munduat... Ku do koht me gjet në dënën e ngushtë e kësaj ko. Ku do koht? Sidoqoft, ai e di se s'ka për te qosë. Kjo është fundi. Nëse jam i lumtur, këtu duhet jam. Nëse kaloj mirë, këtu duhet jam. Mbrana e kësaj, kjo është burg. Kjo është kufizim hatashëm i madh që njeriu nga kërkesa për lumturi i ka sill vutja më të madhe. Gjithashtu nga nga ato që reflektimet e këtij problemi është se të ndëroza njeriu i është do psu forësa e rezistencës ndaj spruve dunjas nuk është i forët me rezistu pëse? nga se aji e din se gjithë do telashe që po i vjen gjithë do ditë që përri një smut po vonohat me kaluni kotë mirë në dunja nga se aji smenan për të dunjas apo kët i ka këto gjithë do ditë që po e kalan në mungjes të pasuris aje konzën vujtje Nga se e kur ka me fitu di shka që mu knaqë, vjetë për shkojnë, a i moth me dunja. Apo, gjdo vonim i ndë një mirësie, gjdo mangësi i ndë një mirësie për te është një vujtje pa përbalushme që përkthet me, me stres, me depresion e me shumë përlimet e tjera. Për ndaj të njërëzër të njerëzë si pasoj e gjitha kësoj, si pasoj e e, e përcaktimit të dunjas situacioni fundit, Si, si, si, si pasoj e përcaktimit të mjetëve si qëllime duke e largu qëllimin final që përflasin për te qëfar ka ndodhë? ka ndodhë që njëri u thash të jetë mrena një burgu që nëndën se kjo është fundi mirë, mirë keqë, keqë vujtjet dhe dëvimit e shumëta i kanë orë njëri u të quf në aspekt në besimit si pasoj e mos kuptimi të këtij qëllimi të nderozur si pasojë e mungesës së këtij qëllimi tek kë njeriu ka furur më shfaq edhe devijimi i madh në besim, përhapja përhapja e, e, e, e mohimit të besimit e ateizmit, e mohimit të Zotit xhallala, mendimi i keq për të. Pse? Ngase aj çdo mangësi që ka në dunja e përkthem si mos e Zotët për krahy e Zotit për të. Çdo mangësi që ka këtu, çdo sen që nuk i pëlqen këtu, ajo përkthem patjetësisht si mungesë e drejtësisë së Allahut dhe krijesave e kësaj mërore. Ngase më nën se ka drejtësia, ka mirësia, ka begatia, duhet këtu më u pëlqeu. Keq ka është mungu, faj ka dikush i jashtëm e ai jashtë më zakonisht e orienton mirë armikujt i şeytanit ndërtim Zotë Xhelalul. Andaj ka njerëz që flasin kërc për Zotin, më nën kërc për Zotin Nuk besojnë fare në Zotin Si pasojnë që kafe, gjithë këtë kaos dhe shumë probleme Njerëzë dhe o ka silë Mungese e kësajtë perspektive Me shiku Qështjen ka këj kënd Që e shetë gjenetin Përsa këto qëlimi Apo kuptën se gjitha begatitë si arë të me i kry Veni begatitë është dikun tjetër Këtu kërë më provim Këtu kërë për një qëka tjetër Këtu kërë rëllë Kërë rëllë shkën Shpërb Ktu ndonya ka mjete që Allah më ka dhënë për krah. Prandaj të ndrozer ushqimi që hajm apo nuk është ç'problem. Nuk është problem, gjasë po të ishte ushqimi që kam ç'problem, nuk është të më hungër ai që më von Zoti xhan lewala. Uji që e pij, nuk është ç'problem. Po të ishte uji që pij ç'problem, s'kishte më e pi as një pikë ujë më usit. Po padushims pa se çu jallam është furniz me usit. Vësh mbathja Shëndetje, të gjitha nuk është për vlimë, me çka janë janë mjete që Allah mëtona për krah, na, na ndihmon me ia dal në realizime të qëllimeve. Kur s'ka njëri qëllim, këto mjete pastaj i kthenë i kthen pastaj në qëllime dhe i kthen pastaj në ato që është edhe më e keqe në çka, në ato që Allahu ka thonë se vlerëson në bashtë kësaj raportin me Zotin Xhela Xhelahu. Fa amma al-insanu i dhe me ptëllahu Rabbuhu njëri në kërë Allah është pravën apo? dhe Allah është gjelalu i ndëran dhe i japë mirësi, thët Rabbi e kremen më kandëru zote, kërë i japë me hongër dhe me pijë dhe i japë shnetë, thët e kremen, më pas kandëru zote e kërë Allah është gjelalu e dhe qëka nga kejë mungën për urësit e ti thët Rabbi e hanën Ka në që më zote, zote nuk në mu, ka ndonjë zot. Zoti nuk mëdon mua. Nuk ka lënë Zoti. Çfarë i bëra unë Zotit që ai këtu po slit më mua? E kështu fjalë të tëra fatkeqësisht të zot i sjellën depresion, dëshpërim dhe bëhet viktimë lehtë për armikun shejtanë mallkuar. Pa kjo është problem që vujë njerëzit e tij. Nëse do të inkuadrojë gjeneti, gjithta këtu kishte më lenë Allah gjatë lomë rregullu. Apo gjithta këtu kësaj më vjen në pozicion vet nga edhe mangësit do të dilë të simi menagju pa ato që vinë, dhe dhe dhe si me i përdor edhe gjithë ato të tjera që së të njerëzit fat kjecësht dhe më thonë kanë probleme me, me të avton për ndaj të ndërgazër njerëzit e, të cilët e kanë kuptu gjenetin si duhet dhe janë formu si duhet për ta sprova si kurse kemi thënë të kë privilegjat apo është në derë ata nuk e kërkojnë sprovan po kërë Allah u gjellohi i sprovan, ata sprovan e kuptojnë jo si vojtje, jo si padresi hynore, larga saj, por e kuptojnë si për zjedhe hynore që të dëshmohen, se jenë rëbë të Zotit. Besimtari nuk e kërkon sprovan, por në qofë se Allah u i adërgan, aj e shvidzënë si mundësi për të dëshmuar, se edhe në sprova mbetem i përcindruan dhe i të i jo ozatë. Jo vetëm kënë begatanë, A ne ka ledzim tjetër për sprovën Ka ledzim tjetër për mangësin Ka ledzim tjetër për smundjen Gjithë shkatë pastaj Ledzohet pak më në ryshe Si pasoja qka fit Si pasoja këti element gjenetit E dyta Që duha ta përmanë si problem të ndërlozër është Njeri ju si pasoja Këti zhvillimi Njeri ju si pasoja kësaj rritje Njeri ju si pasoja Kësaj arritje Ka filluar me pas një trajtim në 200 vetës në qëfar aspekti mungese e qëlimit mungese e gjenetit ka fillu njëri me bu përshypje se a i e ndërtojnë gjenetit në dunjomën so bukur ka ndërtu shikoja këtë ndërtes, shikoja këtë, shikoja këtë apo, është mahnit me ma atë që ka po me duhte vete nga sa i së shë gjenet a i së shë bukurin rale a i së din qëka është kjo bukurin e pasaj vetë mjaftur me bukurin dunjasë Një, një, një mundësje komunikimin nga largë e mashtronë, qërë që ka kemi buon atër? Një mundësje në më u papër e largët, që e ka ka buon njeri. Dhe kjo, nëse nuk lërëzohet në në një në gjenetit, i sierë një rritë probleme. Nga ato, mund, e, liria, liria e palimituare me andjes. I jabë vetës liri të palimituare për Mendti, ai tash ka drejt, se s'ka gjen nat. Apo më e bukur, më e mirë është kjo që është në botë. S'ka çellim më të madh kjo që këtu. Ai tash fillon me nuse. Mendja e tij të ndërgjegjë është ajo që e sundon botën. Mendja e tij është ajo që e ka pushtuar gjithsinë. Mendja e tij është ajo që është kriteri i vetëm për të vendosë, qëka është e pranushme e qëka nuk është e pranushme. Qëka ka urci e qëka s'ka urci. Pra ndaj, në basë të kësoj menit pa limitume, njëri qëfar ka borë? Njëri ka dhonë të drejten, që atë që e shë, egziston dhe besoj. Qëka nuk e shë, nuk beson. Në basë qëka vetë i këpokët, mendja i athot kështu atë. Në basë të mendjës e ti, ajë ka dhonë të drejten që, atë që e kapë mandja ti, është e urtë, është e drejtë qëka se kapë mandja ti, është e kotë, është e përënsëshme është e pavlerë, e kështë të mërë Allah pëtanë ndërsa të ndërdozër pejgamberi, sasëm ka thonë në gjennët, apo fiha ma la aynun raët wë la udhunun semiat wë la këtër ala qalbi bëshar në Gjennet ka atë qëfar kur nuk ka pasu një jam dhe kur s'ka ndëgju veqësht për te dhe kur shikoni këtë retën dhe kur nuk ka mundësi me e përceptu dhe me e përtheku mendja e njëriut pra ndaj të ndërëzër shikoni sësi këj besim e këthe njëriut në binar të duhur a kanë Gjennet mjalt shembulin e ka thonë se ka A ka një jetë ujë, po a ka një jetë çumsh, a ka një jetë verë. Gjithë ato këto që mëson se ka shembulli i surës Muhammedi ka thonë. Mirë po çës e percepton mendja jote një lumbë mjahtë. Hajde para mënyhet, çështa e më e të gjithë bletorët e dunies nuk umlet, nuk mund të bëjnë lumbë laptë. Qetë mjëtin me der, su në buj me rrijë. Si lum i madh si kurse e ka bo Allah onë dë një ujtë mërë një dhe fërën. Të gjitha ato elementet përruajt e ushimit me ja vendusë qumështin, së ne bojnë ta atil që Allah onë lemje të gajirë thamu, si ndërën shia kur, i freskët gjithmona, fërën, pa përmbajtje të këti lalë. Kështu Allah e ka përshu për tërguar se me ndje juve qumështin se mërveshë apo mendja juve mjalten se ju ka xëmjuve se se merrni vesh e për tërë çka merrresh ti pasoj e ul njërin atë a maja se kokë përceptim shkëndejnë atmosfera thotë ky veprim i Zotit është i urtë ti mjaltë se merr vesh e, e Allahu pja konton se veprimet apo madje në dhunjam u kthy e kanë post Allahu mendin e njerit në shumë sfere më i kallzuqë i vogël a më shumë i vogël Maji e kërkuesi, vetë sot kam ia punë. Dasallahu thotë: "Wa ma utitum min al-ilm yukurjusdun." Kur'an. Ju asgjë nuk dini. Kështu është fillimi i ayatit. "Wa ma utitum min al-ilm nuk është dhënjuve kurgja illa qalila." Pra se pak sot doim ne japu. Sot do në Zot ju japu. Prandaj, lloi ndërua sot ka tatilla. Sot për shkak të njerëz të kanë bërë shkencën zafësin për Zotin. Naudhubillah Atë që Allah e ka begatu njërin Njëre ka zavënsun nga rebelimi ti Se menja kështu ja thët Të menu se a e ka shpik Shkjensin, a e ka zbulu Edhe atë që e ka zbulu Nuk dën me kalzu Nuk dën Shkjensin e ka zbulu Për shambull Se përbërje e ujt është kështu Se kjo funksionin kështu E pëse kështu Shumësa nuk dim në pëse Në e dim veq kështu është Ama pse ashtu ne nuk dimë e sa të tjera jo që nuk dimë pse, po nuk dimë mos që ekziston be laftë, absolutisht. E kush e kufizon mendjen e njëri të një kuptim të, një kuptim të të asaj ë fjalë që tingëllon vrashtë të njerëz, kufizim se ka maraka ai po, që më kufizoi. Po kufizon ne pozitiv, ti mundson pastaj kjo mendje me punu ku duhet, jo ku s'duhet. E kufizon Shumë gjëra, një për ty në thash, këtë problemin e rebelimit të mendjes dhe shetitës e pa limiturat të saj, ku shë regulan? Gjenetit. Gjenetit. Pra ndaj, djetarë kanë thënë, kur kanë full për cilësit e zote Gjellevala, e që shumë njerës se kanë, kanë pasmësi me kuptu ato cilësit e Allah Gjellevala, nga se herë i kanë kuptu në njën e përgjasimit, e herën njën e formësimit e kështë më radhë. Djetarë kanë si e gadjenete apo kan thën be gadjenete mullën ngazim çfarë është xhenet nëse mullha e xhenedit përmbi është vetëm në ka mullh ama skua lidhën me kët mullh do na dimë vetëm nga pozim po nga realiteti ynë fara e çfarë ta mërmania për zotin xhelwala na dimë si ti po ne nuk dimë realitetin e ynë na nuk dimë formën e ynë na nuk dimë parasinën me to ek është të marrë prandaj jeni kanë nevojë që të kthehet në kufijtë e duhur të kvejtë në vënë në dur, nga se të ndërorosur çdo doli nga kufirit është vërshem, e çdo vërshem është shkatrim, është rënë përkatarsysë dhe fatkeqësisht njeriu, duke ia dhënë të drejtën e tij e të menduarit pa limituar, më shumë ka bërë shkatrimin në shumë fusha saçi ka bën ndërtime. Madje nga rebelimi i madiq se mendje edhe atçë që e kanë ndërtu mirë rrezikojnë me shkatërrim dhe me dëm të trisht. Prandaj, këtë çështje kaç më rëndësish sa problem që ka të bëjë me të drejtën e mendimit, të drejtën e shprehurit, të drejtën e të drejtën që nis kanë probleme të definu, gjeneti raton, të kallzon kufit e shprehjes, sa ki drejt më shpreh, sa ki të mendoj, sa ki të vol, të kallzon kufit e asaj që është edu, pa e duhur, lëndu pa lënduar sken, pa shkatrur kërkend, pa rrezikuar sken, në kufit asaj që është normale dhe e logjikën dhe e arsyeshme. Prandaj këtë problem kaçt mëdh bashkor padyshem ka shumë reflektime te kti problemi ka shumë tela she mir po ne qofse e kuptojm drejt e shojm se gjeneti esh pergjigje shume adekuate per kte gjeneti na mundson te dim se sporfundon ktu bukuria apo as nuk perfundon ktu arritja cka ka gjenet kjo esh zbulim shom shom shom po them i parancishem ndoshta as klasika as quje ma to shpret ma ndoshta qe tregojm pa vlirën e diqkafit. E, e treta të ndërlozër që është si problem e që gjeneti në ndymonë në mos nëllëme e të e kalu është edhe kriza moralit e njerëzit. Të ndërlozër për para njerëzit, pa mažin forma që fara do koftë, mirë po, aspekti shpirtror, vlirat morale, kam pas, kam pas rëndësi, ka qenë kriter i rëndësishëm, ka qenë strumbullarë do thot ka i sjell njerzit dal ngadal njeriu fatkeqesisht e ka larguar atë shumë aspektin shpirtëror vlerat morale aq të paraqëshme saqë so jo nën herë kanë dalë edhe jashtë periferisë së jetës së njerit e, e mos lart mos las nga nga nga qendra dhe nga kryqëtiteti i jetës së tij sa so, çfarë vdire ka modestia çfarë do të thotë turpin ka, turpi? ka vlerë vetëm atëra kur i shërbejnë interesit për ndryshe nuk ka vlerë prandaj tendenzën e miri u nga vlerat morale ka kalu tek vlerat personale dhe interesi material kjo përbën strumbullon e tij suksesi është dhe kriteri i arritjes është sokë marrit vetes timë më i bomir aftë. Kuptim të interesit personal dhe kuptim të zbrdhimit material. Ndër soflet morale, nuk kjo është më rëndësia. Kjo nuk është e veçantë për një popull, as për një vend. Kjo është problem moral i njerëzimit. Prandaj më lejoni që t'ju lexoj vesh dy thënë të dy studiuësve të një hor, bashkohor të botës perëndimore. Që në ballo të studimeve flasin për gjën një faktike të edhe të ativani pall po të energjimit përgjithësi. Fokojam më shpejt studiuzet tjetër ka shumë studime që flasin për ardhmën e riut e ardhmja e botës këtu më radhë. Studimet e tij kanë arte këy thepundim. Ai flas, gazet është, do të thot i i Shtetëve të Bashkuara të Amerikës, ai flet për at shoshni. Po kjo nuk kupton se është problem global dhe në çonse ky Resultat ka dalë, dikun ku janë bërë sudimet Parëma dikun ku zbonë sudimet Ku është situata dhe ku është gjendja dhe Përnda i thëtë kështuata Sot në vendin ton A ti kuaj e ton Njerëzit janë shumë më të praukupuar Rëth asaj qëfar do të hanë Dhe pinë Sportin që do të miren me te Si do të duken Shumë më te për se që Praukupuar për vleret e etikës Moralit për çka dikur kanë qenë prioritet dhe brengje mëdha për gjishtat hyn atë. Ndërsa një nga studios tjetër të të që janë një orë librat e tij kanë arrit më vërtet kulmin e shitjes, thotë me, me me me me sasi marramanse janë shitë me miliona ekzemplar librave të ti, tij, quajë Steven Covey thotë kështu. Kriteri i suksesit të arritjes në sheku të kaluar kaqën i ndëlidhur ngushtë me atë që mund ta quajmë veçori e moralit në parimitat njëri parimor i suksesshëm në modesti, sinqeritet, maturij, guxim, pastërti kjo kjo kaluaren, e këtyre rrugë. Dhe tërë kjo thotë që njëri ndërtohet kaluaran mbi rregullin e art që e kemi mësuar thotë dhe e kemi përsëritë sill me të tjerët dhe trajtoj të, të tjerët si keq ata më usilnë ty. Që sot do të, të kemë ardhunë deri vonë Tho të pastaj, në shekën e fundit, është ndru si të ata. Njerëzit tashmë, thotë kjo, kjo studius, kanë nëshuar qasën dhej suksesit, dhej arritjes. Kështu që nga vlira dhe veçhujt e moralit në atë që mund të quajnë përfitim personal, në egoizm, në individualizm, dhe në silje në egocentrizm, mund silje një veçhë rrëdhve dvetës. Nëse ajo është mirë, sërmënësi për tjertë. Nëse ajo është rahat, sonancja i tetë është rahat. E rëndësishme është unë. Vetë jam ose tamit e janë mirë e kështu me radhë. Dhe kë nuk ka komentë ndoshta është mirë kjo, a rahat kjo? A do të skuq duna mor apo jo? Vetë ky përshkrim i këtyre studiosve se ku ka arritë nervizimi jep më kuptues sa so në rzakimin jepën. Ndërsa të ndrozo sol ko hadithe që e rregullojnë këtë çështje. Po flas vetë për xhenetin. A ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush elen gë njështrën, qoft e duke u talë një garante gjemetin. Po, që gjemeti largan gë njështrën, madje, ajo gruja cila kishtë e probleme e epilepsin, dhe kërkojnë nga pejgameri sa oselem që të bëndua për te, kërkojnë durem nuk o letë, sa të si pasoj e vujtjeve nga smunja sa ka vëdvrasja, sa shpenzime më rëmen se bënë, përpjekje për të pashpresë, Në shozë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse do lutem për ty, po nëse bën sabër kë gjënetin. Tha je Rasulullah, po e pranoj gjënetin, apo nga se me këtë te kolaj vuajtjet. Por lutë Allahun që kur të alivanosëm mos osbuluam. Subhalla është mbuluar, mos osbuluet komo dora. Shikoi e alivanosur e kishte dërt mbulesën. Sot sot të këndyllura, apo si dolën si shfaqen, nga se këtu është problemi. Ai është alivanos e ka pranu këtë nga se edhe mbulesit e ka pranu dhe gjithë e ka pranu, por diçka në të arme shumë matë modhe, gjeneti është ai regulusi i tërksoj, mungesa e ti e bënd pa kuptimt edhe sobrem, pëse me duru? Qfar kuptimi ka durimi? Qfar kuptimi ka siciritetit? Pse me koni sinqerë? Qfar kuptimi ka me koni mirë? Qfar kuptimi ka? Nëse është gjeneti, ka kuptim. Pa gjenet, s'ka kuptim më lazinë mund të ti përkashëm, mund të ti kulturë që ka marrë një, por nuk ka mundsi më e marr të largë edhe gjatë, ngase problemi është në jetë të thjesht vazdimet i sinqet pa një motiv të fuqishëm si kurse gjeneti. Problemi është. Prandaj mungesa e gjenetit ka sy hipokrizin. Mungesa e e e e e gjenetit madje ka sy lakmin dhe pangopsin. Edhe që ka sy luftra, shumë lufta sot po çon realisht të pangopsi për lakmit, maramense, që sjetë pasaj gjakderdhje, konflikte mes njerës dhe e kështë më ratë. Gjitha këtu kam përë që fatë kështë ashtë, vlirët më ratë të humbën, s'ka vlirë më turpi, kur kush nuk të të filoni, shumë i sukset shumë, nuk e pranaj, atë që nuk i takan, edhe në beti bestek parimeve. Kuj e gjeni ju kështot, sa dikant që i lavdojt, nëse merë dekorata, libra veç, dikur ka sot nuk o kështu sot thojnë për shambull sot me ndjelit ose shprejhe rrugve mos, nuk du me i thon tash se kjo vend dhe ju jeni ma, ma të ngritë se me i ndëgjuk të shprejhe po ju i dini filoni tri pika refuzej filon pune që nuk i takon refuzej filon fitimi ta është i shkon në ratë që ta është sirët u dhe si fukare i kështë pas pun më mirë si avdërson kush durimi në kërkujna që avdërësën dikush parimitet dikujna, sot dikush faqe barë, ngrit, biznes, nuk dekorohet për këtë, për në baza tjera, e kështu më ratë. Mirë po, këje ka durimin, këje ka motivin, këje që nuk ka përkraja, s'ka falendrim, s'ka mirë njohë e shështore, këje ka? Veshtë e gjeneti, vazhdojnë me kunitil, për kundër më smirë njohës, për kundër mëhimit, për kundër gjithave, mbetet i moral sh i mbetet besnik parimeve i mbetet besnik etikes edukatos dhe qëpse shpreson në diqka për te iksoj për ndryshe, problem është nuk mund është, problem është për ndajnatë të ndrynozë e shqipën i të ndonët për ditëshme e kam cikën të ndeshtë në kaluar dhemi të sinqert sa ka nga file pun vullnetare që e dim se ka sevavt madh për to e dim se gjenet ka për më të zoti për to prap se prap vet fakti që është në file, na bën të si pak më të lirë, nda që bëjmë dashnuk e bëjmë. Duhet me kon shpërblimi, e xheneti, e motivi, e me kon obligative e te katër. A në apo levizëm apo në okulizëm? Jimi njerëz e parna që te aj nuk ekziston farz. As nuk ekziston sevap, as nuk ekziston dole për Allahut, as xhenet. Mehmet ko të djat vazhdimisht i sinqerë, valoj problemër, të, të nashe e ka, pranda njerëzit pak, pak, pak, me viteve që kanë fëllu me të mojë dhe me lëshu shumë, në moshtur, pranda i sotë të ndërozër, shikojnë e përshanë në raport njerëzorë, shikojnë në raport njerëzorë, me zveti njerëzit, të, ku a rahmeti, ku a mshira, apo? e ku e në tjera, që fatë këtësisht, janë, Pjesë për bërse, u dhoni, jam pjesë e do më dëshme jetës. Nuk ka, në qysh ka mundësi me pasë lëmëturi jetëa për mëshirë. Qysh ka mundësi me pasë, qysh ka mundësi më knaxë një dhe dhe dhe njëri cili nuk e ndonë me tjerë c'ka i ka bëzoti. Qysh knaxët kjo lapë? Qysh ka mundësi më knaxët kjoj? Ska knaxi kështu lapë? Në tregoni, prej ka i vjen knaxia këpëracet? Ka, ka der me i ka. Ka cëla dherë me i, ka me shku. Probleme ka ka cila dirë këpracit me jarë gudzimi pe i ka zgudzana i mërshu nga se këpracit e mën gjithë mund në panikë, në frikë, e kështë mërrat rënda gjeneti, i gjeneti gjithë në këtu i ratan i ratan gjitha këtu një beduen nga shketina ertek pegamiri sallallahu alësallam dhe pa si ip të pegamiri sallallahu alësallam do monë Nga e që Zotë i Gjellu e kështë edhe në shpërndante në mëstë madha. A i kërë e, pokët, gamështë, e të I të ai tek, po këtë, dhe përse për e gëmështë i kështë e mundësi të këfizuara. I kështë të këfizuara gjitha. A i shkëj tek poble ti dhe tha shpejtoni tek Muhamedi, a i qështu salë Allah sëllëm, thët nga se a i jipëte si dikush që kurse ka tu të, të varfrin. Dhe thëtë a ke po jepë gudzim shumë. Ka dikush jepë, po pa gudzimë i mund 100 herë nëse kaqnisë se kështu. Kisur bujor, nuk ka mundsi njeri bujor pa qenë guximshëm. S'ktoën mes vetëve le të thonë, guximi është kushti i bujarisë. Edhe bujaria është kushti i guximit. Edhe pastaj kushti i bujarisë, ti guximet është durimi. Pa sapor sonjebulo, do me të melondikun, anjëthe janë 3 litra. E këto i mund ni pej, këto rruza i mund ni pej, po ndysha upin. I mund pej i quajtur xhennet. Me çkaqafa. Çikë i mund. Kur njerës e ka nukët pej, rruzët një shka përderë, bujari e i ka shku t'ikun atje, s'ka vakë me njekë, durimi i ka u pët'ikun, jetë në tërru. Apo krizë, përndaj sot është krizë e moralë, a nuk është, është krizë, koha kur në asëni, në asëni, dhe tëtë, dhe është ta paragraf të mësimeve që jipën sot, nuk gjendë flitet për bujarinë, e për mirësin, e për mshiren, e për faljen, e për gjitha të njëra më dhore, përveç, përveç, atërë kur ato kanë reflektim, të materializuar një të ndonë përdesme. Apo, jepi, se pastaj, nënë në ketë lidhen me kalkulimit të kësaj dunjoja. Nuk mundet kjo dunje me kone fordhë, s'ka mundësi, si ka e për Allahu fordhë së dunjoja, që me e majtë njërin dhejnë fundë, së mundet. Përveç, Ahireti. Prende, gjenit e regulen krizet morale, regulen gjithë këtë shturje morale. Gjithë kjo, kjo, kjo, Allah në faljtë, kjo amoralitet, gjithë a këto, kjo, kjo, kjo, do rezillëqe që po bënë mes njerën fatkecisht, apo gjithë a kjo, kush i nani o lofë, gjithë kjo alkal që po pjetë, gjithë kjo drog që po bëhet, gjithë a kjo marzina që po bënë, si ndalën këto për? Ska fuqi që i nalatë, kam të ndu me gjithë shka me, me i nalë, ska në mundësi me i nalë, i ka nalë për i gambiri sa oselle me një fjallë, me një fjallë, i ka nalatë, fëhelën të mund të hunë, apë nalëja që po thunë, ka që, ka në në të hejna, e lamë, kreti arat, kreti lamë, për shka, për i shka më të madhe i ka përmëtu zote gjithë dhe gjithë, për i shka shumë më të madhe, Pra ndaj, gjenetje reguluar në krizit morale që njerëzni ka kaplu, edhe kjo është teme gjatë. Mirë po, një problem ka që të madhë shëshëror që ka hupë morali në gjithë aspekt, që të kërkuat të këthetë moralin e, të këthetë etika në biznes, në politik, në shumë aspektin nga se gjithë shka vi ka marë forma tjera, fatë këtë si shtë apë. Andaj, mund tjetë i moralshëm, i sjelëshëm, i edukuar kërku si gjenetet dhe gjenetik këto probleme i shërën me lejën Allah Gjellalli Gjellalli -Gjell Hupte dhe si kur sash, ka shumë hadithet që, që flasin për, kët, për këtë qështja tjetëra të dërëdhër është edhe pësë problemeve sot bashkore të njerëzimit ka të shumë ta, nuk, nuk, nuk pëllom që i qëtujen dhe vetë jo, ka të shumë ta, unë e disa po du me i tretu është edhe bredhja e njeriut edhe hutia e ti nuk kam mundsi më jetë përgjigje të duhura për ato pyetje që po e vrojnë nga branda. Ka shumë pyetje. Ka shumë pyetje që njerin po e shqetëson, nuk po din më të ndon përgjigje. Pyetjet që, që kanë të bëjnë me krijimin, apo pyetjet që kanë të bëjnë me jetën, pyetjet që kanë të bëjnë me të ardhmen, pyetjet që kanë të bëjnë me pasdiken. Si më thon përgjigjeksani. Pyetjet që kanë të bëjnë me shaftën, gajin. Njerëzit bredhje. Dhe në këtë bredhje, të dëruazot në pamundësi me gjetë përgjigje tek njerzit është kriju një zbrastitje. Duhet më e mbush me diçka. E kët zbrastitje të njerëzve, fatkeqësisht kanë shpejtuar njerëz të ndrushëm përmes filozofive të ndrushme me mbush kës zbrastinë atë. Me mbush kës zbrastinë. E kjo është a din si bjen kjo? Sikurse dikush s'ka gjak. Pa gjakësi të madhe këto, apo? Edhe mi këtë thëtë, nuk kemë gjak, jep i ujë o lotë, është e më ibo. Apo, jep i ujë dhe në gjakut. Me diçka du të me mushaj, gjak s'ka mushe me ujë. Si është e pacient që mi e kunë vendë, Apo, gjakut jep ujë o lotë. Aso të ujë më mirë, jep i Coca-Cola, mashtë rejtë. Apo, më mirë, respekt për ta, përta në mushe me Coca-Cola. Dhe në gjakut, dhe këtë kjo është, si, si do të gjendë e këti pacienti o lotë Vallaj shpesh më një infuzion e marrën më të këçi sa këto opton në mungesë të gjakut. Më ndik, ai zgjidhë përgjigje. Libri i parë, mendimi i parë që ata kanë, mendon se ky po më shëron, mendon se ky më ka mos zbrastirën, sër sa ky açi kapshën parë diçka bële, është një përgjigje. Në njerëzit janë duke u mbush, po me ato që fatkeqësisht i ngjan më kaç saati që e marr kat infuzionin. Dhe njerëzit para mëndonin për shembull të dërgojnë më zor nga nga begafia e nderimit nga se xheneti është shoqruesi i njerit par kur përmendet Ademi alayhi salam çka përmendet më tomas pari çka përmendet pas pari më to xheneti që Allah e ka vendosur në xhenat andai nderimin e njeriu dhe përgjigje për shumë pyetje lidhet me xhenat gase uallama adama alasmaa kulaha yakamsuu Allahu krajt pastaj ka thon xhenat Ky është trekëngashi i ndërimit, krijimi nga dheu, mësimi dhe përgjigjja e duhur dhe gjenetit. Këtë trekëngash e ka thënë njëri, mungesë kësaj përgjigje. Andaj te kriimi, para mendoni, përgjigjja për kriem është evolucioni. I krijuar nga majmuni. Para mendoni, nga gjeneti dhe nga ndërimet, nga sëshdja e me meleve në majmun. Para mendoni kët arritje çfarë përgjigje merr njeriu kur vetë si jemi kriju nga majmuni. Si, si mund më konjë? A mund më nik ka më të qenjerë? O lëndërua. Me të thonë, me të thonë pak e çuftime. Me të thonë që një kriminal i madh ka bukrime shumë. Edhe ti je tmerruar nga krimet e tij. Apo edhe je, je publikisht dikon në rum, aq kriminal i, i, i ndyt, i keq edhe thuhet o pa në vjen keqa ma gjyshet është si ndijesh e allah a i njeri është kurqë, vëq krime ka po do këtë si te, a i nësan është s'ka të meta, vëq ka po krime që është do këtë të po, a mu është mundi rahat i qetë, krenar e para me thonë e ki majmun e që është ndijesh e allah a ka këtë gëmë për privilegjë për ndërim e kështë më rrallë Amar dozhni pëljim me don, diçka duhet më doni përgjigje se diçka duhet më kallëzu. Nëse e çojmë ka xheneti, krejt priqet atë. S'bën? Andaj na hyrëm ka xhenetin, qase çti është, çati është, çati është, është begatia, çati është kenaria, çati është përngjigja për krejt pyetet. Pse je or ku kimë shku, kush një te, kush ka pruktu krejt jep xheneti. Nuk është xheneti. Tani nuk ka më rësi ajo maimon, akoli, ai elefant. S'u më rësi tani më gjithçka or diçka në përgjigje gjithçka vir përgjigje nuk ka më rëncimu nga se ka hub përgjigjatura patkeçisht për këtë arsye të ndërosat në gjenetika e ka e, ka, e kanë ngritur njërin Allahu më te kur e ka lëngu nga jeta është degraduar deri në kët mos e përgjithësi që patkeçisht paramendon denat mos saqë so njerëzit sot si pasoi indikimit të filozofive ndryshme apo nuk lån ka pasmuj ditë paramendon me ndim e ko qështu. E tjertë, si pasu e filozofi që kanë diku taj, për shambull, kur farëndin e s'konda i babës. Ma dje filozofi dhe një, që edhe aspektin seksual edhe menonën se kam probleme për të. Apo? Nga se njëri ka qasin djenje, duhet një mirë kuptu. Dhe njëri këtë mos, fatke të sishtu. E dherin e ato që, dhe dvrase është o këti ma i mirë që e bën njëri ju i formuar. Apo nga se kale në përjetësin Simbas Parëmëne Parëmëne din këtë mos Për shverësia Me mush një bështë lë kolose Bosh, zbrast Andaj ne i thimi Mushë me gjenet Kretë përgjitin me rafon Edhe rahatin Edhe sigurin Edhe mirësin Andaj gjenet është përgjigje Për shumë bredhi Për shumë huti Për shumë paqarësi Zotë i Gjerë Lora i ka I ka të regu të këtë gjenetit Te ka jo në përgjigjet atje kush jeti, Pekajorti, ku e të shkuti kët atje, i kik përgjigjet. Janë vendosur atë tek xheneti. Sa ikish nga atu njerëz veç me ditë disa përgjollas njerëzve, e çetik i dëgajt me të kallëzuem, me atë që Allahu të ka mësu. Dhe e fundi që do më thon se ka shumë çka më thon këto mirë, po para kësë se më dali pikë ka fundit të rrezë besimtarit të drejtë në xhenet, bindja e ti në këto kuptime, vallahi jep kuptim të tërë të jetës aftë. Jep teatër ofci për të analizuar gjërat, për të kuptuar gjërat. Tjetër, tjetër frym kohaj, nga se freskia dhe frymëzimi i vjen pikësh nga nga këto bindje. Dhe e fundit që duhet të më përmend nga problemet që sot njerëzit kanë që gjenitë është përgjigje adekuate për ta është e ndalet edhe në këtë mërej që ceca, kohë dobëme shumë koncepte të paqarta që njerëzit kanë, të paqartësuar. Për shembull, e çekom tek kriza morale, ja krizë Me pa dhe kjo është problem, që është e ndërnet ma të krizë. Koncepti i dashurisë nuk kuptuot kur kënë ma mirë se gjenë me gjenetatë. Apo, gjenetit të mësën i dashurit tjetër. Një kësi dashurinje, apo, e, të shturrjeve, të mashtrimeve, të të rathive e kështë më ratë. Gjenetit mësën i që ka tjetër. Një dashurit ma speciala. Gjenetit i thotë gruas kështu, nëse ti falë 5 kohët dhaqeran dhe ruan nderin tënd dhe respekton burrin tënd apo nëse ti këtë e bën gruan nderuar do të futesh në xhenet nga qella derdon kjo dashuria që çon në xhenet me një burrë kur të dashh me të ju jo e dashni çella mezipret në situat zaktuar dhe morahatu jose and radhë dashuish është në njëjen e xhenetit edhe shoku në don më mir kur çollimi or xhenetit edhe edhe edhe shoku ne kimat lidhur kur jeni nis bashkë për xhenet Kop, Ku, tjetër kuptim apo koncept tjetër tani kod dashuria. Tjetër tjetër kuptim kod dashnia kur është në linjë e gjenicit. Edhe bujaria që ashtu tjetër jap, koha të njerëz bujar, ama ata që për gjenet e kanë tërën ata. Gjenitia u ka mësu konceptin e e bujëris pak më ndryshsh. Ka njëtë guxim shumë. Mirë po guximi në një gjenet është pak më ndryshsh, apo tjetër guxim kohaj që kërkon gjenet. Tjetër trini kohaj. Tjetër raport Me prind koaj që e ka për gjenet, e tjetër koaj që e ka për adat, e për zakone, për tëra kët me radh, por tjetër e ka gjenetin atë, tjetër ka vënë. Ekziston rad konceptet shumë ta që se thonë dashka kënoi mu zbordhuën në veti, mirë po kriza e koncepto që njerëzit e kanë të kufizuar, e kanë të mangët, e kanë të paqartë se ruhet shumë buku në njërin e gjenetit. Prandaj shumë mirë e kupton bujarin kur e gjeneti. Shumë ka lë eki pastaj Shumë lehtë e kupton faljen, kur e kupton xhenitin. Shumë lehtë. Shumë lehtë e kupton durimin, shumë lehtë e kupton drejtësinë. Gjithta këtu është shumë të qenë nga konceptet e rëndësishme njëtë i kupton, shumë mirë i kupton ndjenjën e xhenitit. Është shumë e thjeshta. Andaj të ndërroj vetëm motra. Këtu janë disa prej pikave që përbëjnë problemet e njerëzve sot. Këtu në këtë kastish, për rreth 5000 lekë madhore për 50000 lekë kazu, kjo është veç me, me, me të regu se për çka buat fjallë se sla, meritojnë me dëvërtej, të rejtim shumë të detajzuar, se li me shumë më të më dha shambu të ryshëm, e kështu më rot mi për onë desha vetëm që me prezentu, veç një shambu konkret se kuptimi i drejt i gjenetit qëfar favoret bën ty ku të qënë ty, qëfar begatia dhe mirësie ki ti që jetënë njën e këti kuptimi pra ndaj kërkust e gjenetit që e kam kuptu drej Nuk ishtë doshtë, nëse kam probleme të kësa natyra, duhet më këtë të gjeneti. A tje pasaj e gjenë për gjigjin dhe zinë për gjitha këto probleme, edhe për shumë të tjera, nëse e kuptën drejtë gjenetin. Vëqë këthë u atje, gjdo dilemë, gjdo më spajtim, më skuptim, cytje, keqa ki spodihuj, kalaj është, që të në gjenet, le të kuptuot apë, me kuptime dhe dura, nuk oksu ka që e tjështë dilla tje, Po do më thonë se kuptimi i drejtë na çshta, lexërat apo flasën për kuptimin e drejtë të xhenetit, drejt, i cili ka aksi reflektime, edhe teorike, edhe të formimit, edhe praktike, edhe gjithçka që i kemi trajtuar deri deri më tani. Andaj kur të kërkosh nga Allahu xhenetelahuala, që Zoti më të dhon xhenetin, mos kërko vetë një vend imagjinar si dyshasi çka është, por çka Allahun xhenet. Po kërkoj me këtë kuptimën, që më po kuptime, që të sigurt të përfitimin e dunja e me të formuar kësot. Besoj që tjetër kuptim merr pastaj kur thuaj Allah më i nisë në xhennet. Pastaj tjetër kuptim merr kur ti thua O Allah më çon në xhenet. Tjetër kuptim merr atë kur një vepër e caktuar çon në xhenet. Tjetër çmem kanë vepra që pastaj çon në xhenet. Tjetër trajtim kĩnda aty në punëve, vepra, fjalë që largojnë për xhenet, gjithçka. Bashëdhëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me këto elemente të xhenetit i ka formuar sahabët. Apo, që shmenuve ti se uboj bubekri, e uboj meri, që shmenuve shumë mu, me kët element, e kam pa allo, e nësi bërnatër ka unë një jo që i pesha, e rëm për janë i, aq prane kam pas, aq në dikim ka pas, në përmjësim në jetës, e të raporteve, e shumë gjerëve, në dunja, para se me dojnë botën tjetër. Përëndaj, nëse kuptojmë drejtë, me dë vërtejtë do të këtë rëvillimet shumë të pozitive në jetën tonë të përditëshme, Ës shumë të tjera që kanë mundsi të thuan, por që ndoshta kanë mbetur të thuan herave, herave të tjera. Allah na u zonë rrugën drejt, dhe Zoti na bën vendbanim në xhenet. Allahu na mëson se që në dynjatë tëu në xhenet. Dhe të tëm në hirën e këtij kuptimi dhe nesër kur dalim për Allah timi banuata në xhenetin. E pofundoj me kash, ndersa ju lajmëroj të ndërvojson se duke pas pasurishtë këtë dije, fillon logika e verore, e kus atëherse ta shkthehet në atë që ka qenë e zakonshme pas namazit të akshamit do të jav në afshim në sa makinë pas namazit të akshamit zoti ju shpëlbel dhe ruaj me kaçpër sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallamun te selam kthej